Nga e buhurërja radi Allahu në hu, për cilët se i dërguar i Allahut Alehi Selam ka thënë. Kur Allahu e dondo njërin nga robrit e ti, e thërret Gjibrilin dhe i thotë, unë e dua këtë njëri, pra dua e edhe ti. Muhamedi Alehi Selam tha, atëherë, edhe Gjibrili e do atë njëri. Pastaj, Gjibrili e thërret banorët e qjelit duke thënë, Allahu e do këtë njëri, pra dua e një edhe ju. Atëherë, edhe banorët e qëllit e duanë të. Pastaj, kënjëri pranohet edhe në tokë. Nëse Allahu e uren do një nga robrit e ti, e thëret Gjibrilin dhe i thotë. Une urej këtë njëri, pra ureje edhe ti. A të her, edhe Gjibrilin e uren atë njëri. Pastaj, Gjibrilin thëret në hapsirën që e loret duke thënë. Allahu e uren këtë njëri, andaj edhe ju urejen i atë. A të her, edhe ata e urejn atë, e pastaj, Ky njeriu rrehet edhe në tokë transmeton Buhariu dhe Muslimi Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com